Друга книга. Хронік. Розділ 16. 36-го року царювання Аси вирушив Вааса, ізраїльський цар, на Юдею і укріпив Рамму, щоб ніхто не відходив і не приходив до Аси, юдейського царя. Тоді Аса – Взяв срібло та золото з скарбниці Божого дому та царського палацу і послав до Бенгадада арамійського царя, що жив у Дамаску, кажучи «Нехай буде союз між мною та тобою, як був між моїм батьком та твоїм батьком. Оце я посилаю тобі срібло та золота». Покинь твій союз з Васою, щоб він відступив від мене. І послухав в Бенгадад царя Аси, і послав своїх військових начальників проти ізраїльських міст. І вони завоювали Іон, Дан, Авелмаїм, і всі склади в містах Нафталі. Васа, почувши про це, перестав укріпляти раму і залишив свою роботу. Тоді цар Аса зібрав усіх юдеїв, і вони забрали з рами каміння та дерево, що вживав в Аса до укріплення, і укріпили ними Геву і Міцпу. Того часу віщі Ханані прийшов до Аса юдейського царя і сказав йому, «За те, що ти покладався на Арамійського царя, а не на Господа, Бога твого», Військо Арамійського царя уникло твоїх рук. Чи ж не мали куші та лівії величезного війська, колісниць та багато кінноти? Але що ти покладався на Господа, то він і видав їх тобі в руки, бо очі Господні обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане? Ти ж поводився в тому нерозважно. Тому і будуть у тебе від цього часу війни. Розсердився Аса навіщого і вкинув його в тюрму. Такий великий був його гнів за те на нього. Аса утискав на той час і деяких з народу. Дії Аси від перших до останніх записані у книзі юдейських та ізраїльських царів. 39-го року свого царювання занедужив Аса на ноги, і ця недуга стала вельми тяжкою. Але він і у своїй недузі шукав не господа, а лікарів. І спочив Аса зі своїми батьками, помер на 41-му році свого царювання. Його поховали в гробі, що він висік був собі в Давидгороді, і поклали його на ліжку повному пахощів та мастий, належно зготованих, і запалили на його честь величезне багаття.